Lehenik erran behar da urten pentsatzen ginuela uh, zailagoa izanen zela uh, ikasle berri batzu eskuratzea, eta ukan ditugu, hor, sartzean uh, lehen urtean sartzen didenak dira irureun ingainero zikloan, eta joan den, uh, joan den urteetan ginen gehiago berreun eta irurego eta beraz, uh, ukan dugu, sekurako egoera, hor. Eta horretaz aparte bat dugu bachelor bat deitzen dena, eta hor dira hogeita amak bat, eta hori nahiko establea da. Beraz, bon, ditugu hogeita amak uh, ikasle gehiago ala ere uh, aurten. Eta hori uh, argi gari da. Eta horretara gira mila bat. Hai, mila bat ikasle bat ditugu orain uh, teknopoloan bai. Bat ziklo dira, egiten bat urteaz egiten dira ikasleak hemen, eztia ik, uh, eskolan? Beraz, bachelor hori egiten dutena gelitzen dira iru urte, da bizkat licentzia bat bezala. Eta gero, uh, ingeniero bilakatu nahi dutenak ere, iru urte gelditzen dira. Eta batzolor hori egiten dutenek, batzuek, gehiene, hasik denek, segitzen dute ingeniero. Berat ez dute egiten iru gehi -iru, baizik eta iru gehi-bi, zerren batzoloreko irugarren urtea, ingeniero zikloaren lehen urtea bezala da hor duen. Jut posatzen dut, kanintzu zuela ere, sikortasun eurriak manetan emateko, sartzeuntatik, eh, COVID-a hor baita, Nola iraganda hori, kanditzu zue arazoa, edo fiteman era martxan hori ne, horiak. Nebe duzu lagundu gaituena, nolaz bait, izan da COVID-a asizela diadanik joan den ortean, orte bukaeran. Eta beraz bizikifite uh, ez dian, uh, antolatu ziren jadanik hoien kurtsu batzu ederen, uh, distantzian pasaharazteko. Beraz, uh, bazen diadanik, nebe duzu, usaiatik hori. Uh, eta bisiki goizik uh, zuzendaritzak erabakidu, nahi baduzu duzu, uh, pentsatzotzele kainean erabakidu sartzerako uh, uh, eguneko uh, klasen, eguneko berrogeita amara distantzian egine entzela edo zen zengizaz. Uh, beraz hori gehi uh, gure eraikuntzaberria horreztia iru, horrek enfin, laguntzen gaitu ere, nahi bat duzu, tokigiago emaita maitauku, hor uh, hori, uh, pentsatzen dut, biziki ongi kudeatu izan dira sartze hori. Eh, behistat, nahi bat Eta dugu baxolor haipatzen euh, duen lehenago, baxoloreko euh, irugarren urtekoak euh, behar izan ditugu euh, amala ualdian, beraz amala ualdi bat euh, eta eta, eta, eta bestedikaz. Zuen lanaren parte bat ere, enpresekin batera arizizte, eparta ditzak euh, xortzen zer jeman duzu egi ustokie enpresekin, eta nola lan egiten duzu aiekin. Erren behar da, estiaren xorkuntza, merkataretza gambarari lotu adela, gira inekol konsulaer estia. Bon. Beraz, arstapenetik badugu, nahi baduzu, lotura askarrorioa industriarekin eta eta enpresekin. Uh, hor berrikitan gure kapitala idekidugu, estiak bere kapitala idekidu, eta beste merkataritzagan batzu sartu dira, alan hola uh, akitanial urraldekoa, eta beste batzu ere. Uh, eta badugu ere gure kapitalan, uh, errikoa, zokoa, kredianrikol. Hortaz uh, aparte badugu fundazio bat, uh, estian, hogei bat enpresekin lokalak diren enpresabatzuekin, batzuekin hala nola zafront dazo, hepta eta bar eta gero gure gunneroko bizian enpresekin laneanari dira baitu gure ikasleek egiten dituzte hegonnaldiak enpresetan bilabete lagoi labete edo seilabete azken urtean direnean eta gero um, proiektua initz begikuntza proiektua initz egiten dugu enpresekin hoien laguntzeko prozesu proces, begibezu sortzeko produktu begibezu sortzeko beraz, budi fudi nebe do sougredi ku shi shteman dira